Ashadu an la ilahinallahu ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Amma ba'du Fa'a'uzubillah amin shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal alinsana lafi khusrin illa aladzina amanu wa amilus salihati Wa dawasab illa haqqi wa dawasab illa sabr Wa dawasab illa Walaupun Rasulullah SAW, "Khairu kumantanlma al-Quran wa anlama", atau Macam mana Rasulullah SAW? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana Allah Subhanahu wa Taala masih lagi berkehendak untuk memberikan kita taufik. Yang mana dengan taufik tersebut, dapatlah kita melangkahkan kaki kita ke sini untuk menyambung pengajian kita dan insya-Allah kita buka kitab tafsir dan alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 383 surah at-takatsur Bismillahirrahmanirrahim At-Takatsur Surah At-Takatsur Surah ini adalah Surah Makkiyah yang mengenai 8 ayat. Yang dimasukkan dengan Surah Makkiyah ialah Surah yang diturunkan sebelum Hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka nama-nama Surah yang Al-Quran itu akan dinamakan dengan Surah Makkiyah. Walaupun Surah tersebut diturunkan di Mekah tetapi selepas hijrah maka dia, dia tetap dinamakan surah madaniyah tidak dinamakan surah makkiyah jadi yang yang dimaksudkan makkiyah atau madaniyah dia kalau kita tengok adalah al-Quran dekat bahagian nama surah tersebut nanti dekat ada sebelah kiri atau sebelah kanan dia akan tulis itu makkiyah atau madaniyah kalau dikata makia berarti turun sebelum hijrah, walaupun turun di Madinah. Ini mana tu? turun di Madinah kan sebelum hijrah. Tama. <tuh> Dan yang turun di Madinah dinamakan Madaniyah, walaupun turun di Mekah. Ha, ini baru betul. Sebab apabila selepas berhijrah ke Madinah, Nabi kan ada balik semula ke Mekah. Ketika apa ni? melaksanakan haji wida ataupun fatah mekah, pembukaan kota mekah kan, jadi ada surah-surah yang diturunkan ketika itu di mekah, tetapi selepas hijrah, maka tetap dinamakan madaniyah jadi nama Makkiyah atau madaniyah ni bukan diambil sempena turunnya surah itu berdasarkan tempat, tetapi berdasarkan sebelum hijrah dan selepas hijrah kalau sebelum hijrah Dinamakan surah Makkiyah Dan setelah hijrah Dinamakan surah Madaniah Walaupun diturunkan di Mekah Atau tempat-tempat lain Dan kadang-kadang setengah surah itu mengandungi dua-dua ini surah-surah pendek yang kita dalam pembahasan surah-surah pendek juz 30. Nanti bila sampai masuk ke surah-surah yang panjang, ada sebahagian ayat tu turun di Mekah, ada sebahagian turun di Madinah. Nanti dia akan bagitahulah ayat sekian sampai ayat sekian turun di Mekah. Kemudian pada ayat sekian terus sekian turun di Madinah. Dan juga terkadang-kadang ada perselisihan pendapat ulama mengenai turunnya surah tu. bila turunnya surah itu cuma nanti diambil pendapat yang paling mahsyur lah pendapat jumhur, pendapat majoriti ulama' walaupun kadang-kadang ada setengah ulama' yang berpendapat berbeza yang mengatakan surah ni bukan turun di Madinah tapi di Mekah, ada bukan turun selepas hijrah tapi sebelum hijrah dan sebagainya lah tapi nanti pendapat jumhur ulama' majoriti itulah yang dipakai nama surah Pak Arab Surah ini dinamakan Surah At-Takathur berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ayat yang pertama lah dalam, no, dalam surah ini al hakumut takathur ini lafaz At-Takathur tu diambil dijadikan nama surah maksud dia bermegah-megah menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu. Ayat yang pertama. Tu. Yang maksud sikap bangga diri dengan harta, anak pinak serta sahabat-sahabat handai telah menyebabkan manusia leka dan lalai. Dari segi bahasa at-takatsur tu saling memperbanyakkan. Memperbanyakkan. Apa yang dibanyakkan? Diperbanyakkan harta, kuasa, Anak-anak dan sebagainya Itu nama surah tu Nama surah diambil Sempena ayat yang pertama Atakasur makna dia Memperbanyakkan ataupun saling memperbanyakkan Apa yang diperbanyakkan tu Dipanyakan harta, kuasa, anak-anak Sahabat anda dan sebagainya Kaitan surah dengan surah sebelumnya Surah sebelum ini yaitu surah Al-Qari'ah Menceritakan tentang peridahsyatnya hari kiamat Balasan kepada golongan yang beruntung dan celaka Di dalam surah ini pula dinyatakan tentang Punca seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka Iaitu disebabkan oleh kesibukan dengan mengejar urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat Disamping melakukan dosa Seterusnya surah ini menegaskan bahawa segala amalan dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Jadi sebelum surah At-Takathur ni, kalau ikut susunan ini lah Susunan dalam Al-Quran adalah surah Al-Qari'ah Al-Qari'ah itu adalah surah yang menceritakan tentang hari kiamat Hari akhirat jadi kaitannya surah yang sebelum ini iaitu surah Al-Qur'ah dengan surah yang sekarang ini adalah Surah yang sebelum ini Al-Qur'ah tu menceritakan tentang keadaan hari kiamat dan hari akhirat Dan surah ini menceritakan tentang sebab-sebabnya orang yang hidup dunia ni Mereka terjerumus ke dalam siksaan di hari kiamat disebabkan kerana terlalu memperbanyakkan harta Benda, kuasa, pangkat, anak-anak dan sebagainya sehingga melalaikan mereka daripada membuat persiapan untuk hari akhirat atau hari kiamat. Akhirnya mereka terseksa dengan seksaan yang dahsyat di hari kiamat. Itu dia punya kaitan antara surah uh, sekarang ni atau iaitu surah Atta Kasul dengan surah yang sebelum ni. Kita belajar terbalik kan, kita mula daripada belakang. Jadi sebab tu kita... <tuh> Apabila membahaskan tentang kaitan surah dengan kaitan surah sebelumnya kita belum tahu lagi apa surah yang sebelumnya kalau kita belajar daripada apa ni surah yang pertama dalam juz 30 tu amma tasalun sampai ke bawah baru kita akan tahulah tapi itu tak ada masalah kaitan-kaitan ni hanya sebagai satu ijtihad ulama satu ijtihad ulama saja yang mencari hubungan yang ada hubungan antara satu surah dengan satu surah sebenarnya memang semua ayat al-Quran tu ber Hubungan antara satu sama lain Setiap ayat Al-Quran itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang tidak ada kaitan Semuanya ada kaitan antara satu surah dengan satu surah yang lain Ataupun satu ayat dengan satu ayat yang lain Dilihat daripada perspektif masing masinglah Kandungan surah Jadi secara umumnya dia menceritakan kandungan surah ni lah tema utama surah Makiah ini ialah mengecam sikap beramal untuk dunia semata-mata dan memberi peringatan kepada manusia agar tidak leka membuat persediaan untuk akhirat oleh itu surah ini telah menyentuh tiga objektif utama yang pertama menerangkan perihal kesibukan manusia meraih kelazatan dan pesona dunia serta lalai sehingga kematian menjemput tiba Yaitu Ayat pertama dan yang kedua yang menyatakan Al-Hakumut Takathur Hatta Zurthumur Maqabir Kamu dilekakan dan selalu terpesona dengan sikap serba mahu banyak Sehinggalah sampai kamu masuk ke dalam kubur Al-Takathur ayat 1 dan 2 Yang nombor 102 tu nombor surah Nombor kedudukan surah dalam Al-Quran 102 itu kan Itu nombor kedudukan surah dalam Al-Quran Kemudian lepas titik dua tu, satu dua mana ayat pertama dan ayat kedua. <coughs> Faham ya? Eh? Itu yang pertama mengenai menceritakan tentang keadaan manusia di dunia ni yang sibuk dengan mencari kemewahan dunia, memperbanyakkan harta dunia sehinggalah dia mati. Yang kedua, mengingatkan tentang semua perbuatan manusia di dunia akan dituntut dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Firman Allah Ta'ala bermaksud, kalla sawfata alamun. Summa kalla sawfata alamun. Janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahuinya. Dua kali Allah Ta'ala ulang. Maknanya Allah Ta'ala memberi peringatan, jangan. Janganlah lalai dengan asyik mengumpulkan harta saja, Kan besok kamu akan mengetahuinya. Besok tahu lah kau nanti. Apa yang tahu? Ha, nanti dia beritahu aku dia. Yang ketiga ancaman akan melihat sendiri seksa neraka jahim secara pasti. Menghadapi gejolak dahsyat api neraka. Di samping soal siasat mengenai penggunaan nikmat Allah di dunia Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kallau ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang kelima tu. Sampailah yang seterusnya. Jadi Allah memberitahu nanti kau akan tahulah, tahu apa? Kau tahulah nanti macam mana api neraka tu dan kau akan dibakar dalam api neraka tu kau akan tahulah. Sekarang ni kau sibuk eh kan? kau lupa kelalaian. Kau nak kau nak enjoy, kan? kau suka kau nak duit banyak atau banyak, nak apa, rumah besar, kereta besar. Bukan tak boleh boleh Tapi janganlah sampai lalai Untuk membuat persiapan Untuk akhirat Ini Dia sampai melalaikan diri dia Akhirnya dia Terleka dengan kesibukan dia Dalam mencari dunia Untuk kehidupan dunia sementaranya Dia terlalai daripada menjalankan perintah-perintah Dan tanggungjawab dia kepada Allah SWT Dan tiba-tiba dia mati Tiba-tiba dia mati sebab dia ada manusia yang mengetahui bila dia mati kan ha, jadi kalau kita tahu kita mati bila tak apa tapi tak tahu mati tak apalah nantilah nanti lu cari dulu jangan lupa ha, bahagian kamu di dunia ada al-Quran eh, tu Allah kata kan wala tansa nasibaka fid dunia oh jangan lupakan kan? bahagian kamu di dunia pulun dulu nanti kita dah tua nanti bawalah kita tak sempat dia pun mati jadi disebabkan itulah kita jangan leka kan kalau kamu akan mengetahui apa yang kamu akan mengetahui ha, api neraka yang membakar itu secara umumnya dia punya kandungan surah ni nanti dia akan jelaskan satu persatu dalam tafsir dan ulasan okey kemudian sebab turun surah asbabun nuzul dia panggil sebab sebab turunnya ayat ataupun surah asbabun nuzul Imam Suyuti ada mengarangkan satu kitab yang khusus untuk asbabun nuzul Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan daripada Ibnu Buraidah berkaitan dengan ayat ini maksudnya bermegah-megah menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu at-takasur ayat pertama tu katanya surah ini diturunkan sempena dua kabilah dari kabilah orang-orang Ansar iaitu Bani Harisah dan Bani Al Haris yang betah dengan budaya bangga diri betah ni bahasa Indonesia ni betah ni maknanya Ah uh, apalah masa-masa Melayu betah ni. Uh, dia sesuai lah macam apa ni satu orang tu dia pergi katalah berpindah ataupun pergi pergi ke satu tempatlah di di tempat yang jauh daripada negara dia misalnya dia. Jadi dengan keadaan sekeliling, cuaca, tempat, makanan nanti Orang tanya, betah tak duduk situ? Faham tak? Betah tu macam serasi ha. pandai pun. Betah tu serasi lah Jadi mereka ni berasa serasi, berasa betah, berasa macam cukup Berasa macam seronok lah dengan budaya bangga diri dan budaya serba mahu banyak Ha, dia berlomba-lomba lah nak apa? siapa yang lebih banyak Salah satu kabilah bermegah hendak mengatasi yang lain Mereka bertanya adakah di kalangan kalian ada seperti Fulan bin Fulan dan Si Fulan Lantas kabilah yang ditanya menjawab ada seperti itu Mereka pun berbangga dan bermegah dengan kaum perabat yang masih hidup Kemudian mereka berkata mari kita pergi ke kubur Salah satu kabilah bertanyakan kepada pihak saingannya adakah terdapat di kalangan kalian seperti sifulan yang mereka tunjukkan kepada kuburnya dan beberapa sifulan lain tindakan yang serupa turut dilakukan oleh pihak yang satu lagi. Maka Allah pun menurunkan ayat uh, atakah sesulah yang pertama itu. Sepatutnya dengan melihat kubur-kubur itu kalian mendapat teladan dan pengajaran maksudnya, jangankan yang hidup yang dah mati pun dia bangga-bangga ha, dulu orang ni masih hidup dulu ok, sekarang kita tengok dalam banyak-banyak orang yang dah mati dalam kubur ni kan ha, ada tak kaum-kaum yang orang macam ni, macam ni dulu dia hidup dia kaya. dulu dia hidup dia ha, sepatutnya dah mati tu jadi pengajaran yang ini, mati pun dia nak bangga lagi mana tak tak cukup dengan yang hidup, dia nak bangga-bangga ha, kita orang pun dulu ada, dia, dia dah mati dah, dia ada ha. Budak-budak punya, punya perangai kan, aku lagi best. Ha. Kau tak ada ke? Ha. Aku punya lagi best, aku punya lagi hebat. Ini perangai manusia ni, daripada budak sampai lah itu. Dia, rasa dia nak, ha? berbangga nak rasa dia yang best. Orang semua tak best. Sikit-sikit, aku lagi best. Betul? Betul? Kan? Dia ni cerita-cerita, eh aku ni lagi best. Aku dulu lagi best. Ha. Aku lagi best, ya. itu pendapat yang mengatakan tentang salah satu pendapat yang mengatakan tentang, sebab turunnya ayat inilah okey kebanggaan di dunia dan segala berkaitan dengan amalan bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur cuba tajwid sikit dulu eh alhaakumut Ha tu ada alif kecil tu Dia dibaca dengan dua harikat lah Mat asli Nampak eh alif kecil Alha Ha tu ha bulat ha Makhras dia dekat bawah ni Dekat pangkal Pangkal kerongkong Kalau ha pedas tu Ha macam jim tak ada titik tu Dia kat tengah-tengah kerongkong. Beza dia Ha dengan ha. Ha. Itu ada angin keluar kan? Banyak. Kalau yang bawah ni ha. Angin keluar sikit. Dia lebih dalam. Ha. Kalau yang pedas tu ha. Jadi ha hi hu ah ih uh. Kalau yang satu lagi ha pedas tu ha hi hu ah ih uh. Ya. Itu ha, beza dia. Kita ada huruf H ni dia. Jadi kita bantai sama je. Lepas harap dia lain. Dia tak jauh tu makhara dia dekat-dekat je. Satu yang bawah, bagian bawah perongkong dekat dengan dada tu. Satu lagi kat tengah-tengah perongkong tu. Bukannya jauh sangat pun. Jadi kalau kita ada orang bismillahirrahmanirrahim. Dia bismillahirrahmanirrahim. Ha. Dia kena ada keluar angin lebih sikit. Al-Ha-Kumut-Tagasur Sa pun, secara menyebutnya, lidah mesti di, dikeluarkan, diletak di hujung gigi sana yang, yang belah atas. Gigi kapak, gigi gunting, gigi apa pun dia panggil, tak tahu. Sa-Sisu, us Belajar tajuan ni, dia kena tengok, tengok muka, tengok bibir. Hmm. Tapi kalau dengar pun dah boleh tangkap lah. Sa-Sisu, us lidah tu keluar letak bawah gigi. At gigi atas tu lagi gigi atas tu dipanggil gigi apa? Sana yang ulia dalam bahasa Arab. Nabi dalam bahasa gigi kapak atau gigi gunting atau gigi apa lagi? Ha? Gigi gunting kan. Jadi letakkan hujung bawah Sa, sa Kalau tak dia akan jadi sin. Dia akan jadi sin. Jadi alha sur sur. Kalau sur biasa dia sin lidah tak keluar jadi sin lidah kena keluar boleh jadi sa al -ha -sur. Sur. kemudian ra yang berbaris dommah berbaris depan ketika diwakafkan, maka nanti dia juga dibaca dengan tafkhim tebal al ha thur Di situ kan ada alam alif kecil kat atas tu. Jadi sini ada dua pendapat, setengah ulama mengatakan bahawa afdal dibaca setiap satu ayat tu diwakafkan pada penghujung ayat dia nombor lah, ayat 1 2 3. Tetapi setengah ulama kata ada ada juga yang menyambungnya dan melarang berhenti. Sebab tu ada alam alif kecil kat atas tu. Jadi bila disambung dia jadi al-haqu mutakafur had Hatta zur tumur maqabir Hatta habdas ta Tak tu dua harkat tu ada Alib Man asli Hatta nah Ini zur Zur ni dibeza dengan zur Zal Kalau zal tu adik-adik sah tadi Ada lidah keluar Yang ni zai dia lidah tak keluar Lidah belah dalam Jadi zur Zur Rawapun dibaca tafkhim disebabkan huruf sebelumnya berbaris dhamma. Hatta dhur tumul maqabir. Maqabir. Bir ini ra dibaca nafat uh, tarqiq ataupun nipis. Sebab bila diwakafkan. tetapi huruf sebelumnya berbaris bawah kasrah jadi dia dibaca nipis. Hat tazurtumul maqabir ni tak banyak sini cukup tajwid dia kemudian kallau saufata'lamun kala tak ada masalah apa-apa la tu dua saufa itu mad lin mati huruf sebelumnya berbaris atas ataupun fathah bagi mad lin Malin dia bercakap dengan jelas terang dan jelas lah. Kalasaufata saufa fa tu kita sebut fa, gigi atas kena bibir bawah. Gigi yang sebelah atas kena pada bahagian bibir di bawah. Fa fa fa dia macam nak gigit sikit bibir bawah tapi tak gigi lah. Kan. Fat ta'lamun Mat arud lisukun min waw nun mun tu mad arud lisukun boleh baca 2 4 6 harakat atau sengaja maka itu lebihkan daripada asli 3 4 5 6 dan afdalnya paling panjanglah 6 harakat kala <Sat -tereo> saufa ta'lamun <-tereo> thumma kala saufa ta'lamu sama saja cuma ditambah summa. Summa, sa itu lidah keluar. Kemudian nun bersabdu ataupun bertajdid wajibul gunnah. Wajib dengung dua harkat. Summa, sa sebut dengan betul. Kemudian mim, didengung, wajib didengungkan dua harkat. Kemudian diulang balik. Kalau suhafah ta'lamu lah. Macam biasa ma'adri sukun. Kemudian. Kalau suhafah ta'lamu ta na'ilmal yaqin. Kalau suhafah ta'lamu lah. Kalau suhafah ta'lamu Dibaca dengan. Apa yang jelas dan terang. Ta'lamu. Tak ada uris Mu duharkat mat asli na ilmal mal ain. Ain tu sebut tu ain. Il yaqin Yaqin Yakin. Qin mat aridiskun. Kalau tau pelamon il mal yakin. La teraun al jahiim lataraun latara ra ta ba takrim sebab diaoverlineis fathah dari atas un dengan un eh un ada setengah kiraa al baca lataraun itu kiraa alai kiraa kita baca lataraun nal jahiim nun sabdu nun tasydid Atapun syaddah, wajibul gunnah Dua harikat La tarawun Al jahim Jahim Ha, habdas Habdas, jahim Ha, yamim, man, ar, diri sukun Afdal, enam harikat Ma'ari sukun ni kalau kita dah kita dah mulai dari perayaan pertama atau yang kedua semuanya enam kita semua kita kena seragamkan enam. Kalau kita tanpa semendik dua ambil dua atau tiga atau empat kita seragamkan semua. Jadi empat atau tiga. Tengoklah apa yang kita ambil. Jangan apa. Sejak enam sejak empat sejak dua. Thumma tarounna ha aina al yaqin summa fa Sa, sampai se lidah dikeluarkan letak pada bawah gigi sanai ulia kemudian mim tasydid Mim sabdu mim syaddah wajibul ghunnah wajib Dengong Dua harakat summa itu contohlah tapi jangan panjang sangat contoh aja bagi nak taat ha, taukid sikit summa la tarawna summa Latarawun Naha aynal yaqin Latarawun sekali lagi lah Ulang balik kan Latarawun Waw Kemudian nun tajdid Nun bersabdu Wajibul guna dua harikat Kemudian ha alib Ha Ha ha, bawah tu Ha besar Aynal yaqin Aynal mat mat matlin Ya mati Huruf sebelumnya berbaris fatah Matlin ainal yaqin yaqin qin tuman alif sukun kalau nak ambil panjang panjang afdal 6 harakat summalatusalunna yauma idzin anin naim cuma macam berseksa lidah keluar tadi hujung gigi sane aulya gigi atas tu gigi genceng gigi mah Gunting gigi kacip, gigi apa namanya Gigi kapak. Latus alun, latus alun nun tasdi syad, nun, nun syada nun sabdu wajibul kona dua, wajib dua harkat. Yau yau tu matlin, yau ma izin zal. Yang ni zal ni sama adik barit sah juga. Lidah dikeluarkan, diletakkan di hujung gigi, sana oleh gigi atas, gigi gunting gigi kacip, gigi kapak. Dah, izin, az, izin, az, izin. Thummala tas, thummala tus alun, na yoma izin, anin naim. Yoma izin tanwin, Kasrah kasroh tani bertemu dengan ain, hukum dia adalah izhar halqi, jelas jelas dan terang tidak dengung tidak samar dan pendek macam biasa tidak ada dua harakat macam biasa yauma idzin anin naim anin naim nun aa berapa Ini lagi satu annaim tu alif lam syamsiah alif lam syamsiah maknanya anin naim alif lam tu tidak di tidak dibunyikan Bukan anil na'im Jadi anin termasuk ke dalam Apa ni nun Kemudian nun tu bersabdu Bertasjid ataupun uh, Shaddah wajibul ul-guna dua harikat Na'im I'm tu mat ardi sukun sekali lagi Okey Bismillahirrahmanirrahim al takathur Itu kalau berhenti Kalau sambung ألهاكم التكاثر حتى ظرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون naha 'aynal okay, yaqin thumma latusalunna yawma idzin terjemahan perlafaz alha bermegah-megah kamu alha itu bermegah-megah Bermegah-megah sehingga melalaikan, lah. maksud panjang. Bermegah-megah sehingga melalaikan dalam tafsir yang lain, Imam Fakhrul Razi kata Allah -ha itu mana yang memalingkan seseorang tu dari satu perkara yang baik kepada perkara yang tidak baik, menyebutkan seseorang tu dari satu perkara kepada satu perkara yang lain, itu Allah. -ha". Kom tu dia punya apa ni? Dah merah lah, ataupun katakan diri untuk jangan pada kamu alhaakum telah memalingkan kamu telah membuat kamu ini berm, apa ni bermegah-megah ataupun memalingkan kamu daripada perkara yang benar kepada perkara yang tidak benar alhaakum attakatsur memperbanyakkan At takatsur tu memperbanyakkan tengok terjemahan ni lain nampak tu bermegah-megah menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu itu dia, dia dah siap tafsir siap terjemah sambil tafsir tu kalau segi perkataan tu. Allahakum atakah tu telah memalingkan kamu. Kepada memperbanyakkan. Maksud memperbanyakkan tu mempunyakan harta lah. Harta kuasa, pangkat dan sebagainya. Sehingga melalaikan daripada akhirat lah. Itu dia punya tafsir nanti. Hatta sehingga. Hatta sehingga. Zurtum. Kamu menziarahi. Kamu telah menziarahi. Asalnya, Zara. Ziarah. Zara yazuru ziaratan. Al-makabir, Jama' bagi makbarah, perkuburan. Makabir. Syukat mentahal jumuh. Kan? masjid, makabir Mufraq dia Al-makabir al Hatta sehingga Zurtum kamu menziarahi Al-makabir, kubur-kubur Telah memalingkan kamu Memperbanyakkan Sehingga kamu menziarahi kubur Kalau terjemah satu-satu dengan Makna lafaz memang tak faham Jadi Quran ni penuh dengan simbolik lah Itu kena belajar tafsir Maksud dia pun nanti kita, kita bahas ini perlafaz saja nak tahu dia punya lafaz-lafaz Arab tu kan. Apa dia? Hatta tu sehingga zurtum. Ini fi'il madhi ya sebenarnya fi'il madhi yang mana dhamir dia adalah antum. Daro, daru, daru, darata daraza ro darata darnata tuma, darata dar dar tum zarti dar tuma dar darna. Zartum Jadi zartum antum. Dia punya apa ni dia antum zartum. Kamu semua ramailah lah jamak. Menziarahi al-maqabir Mahfud Kubur-kubur Kalla Kalla ni penafian yang uh, Tidak ada mungkin lagi lah Mena sekali-kali tidak ha, Itu kalla Kalla tu Sekali-kali tidak Ataupun sekali-kali jangan ha. La ni boleh bermakna tidak Boleh bermakna jangan kalla, janganlah begitu. Kalau yang bahasa lembut dia Janganlah macam tu. Saufa akan. Taklamun, kamu akan mengetahuinya. Sebab saufa kan masuk pada fi'al mudarat. Jadi bermakna akan. Untuk fi'al akan datang. Tu dia panggil future tense. Kalau janganlah begitu. Saufa akan. Taklamun, kamu mengetahui. Ini per lafaz, Nanti kita bahas per apa? Pasal keseluruhan kala janganlah begitu ataupun tidak sama sekali dalam dalam setengah tengok tengok, tengok bergantung pada ayat boleh mana jangan janganlah begitu boleh bermakna tidak sama sekali saufa akan ta'lamu ta kamu mengetahui summa kemudian summa kemudian kala janganlah begitu diulang balik saufa akan ta'lamu ta kamu mengetahui kala kena lagi ulang. Kala, janganlah begitu ataupun tidak sekali-sekali. Lau kalaulah. Lau tu kalaulah. Kalaulah Ta'lamun Ta kamu mengetahui ilmu al-yaqin dengan ilmu yaqin. Nanti kita bahas apa tu ilmu yaqin, apa tu haqqul yaqin, itu nanti ada pembahasan. Ada ainul yaqin La taraun La pasti Tarawunna itu Kamu akan melihat Kemudian dia ada di situ Lam tu lam tak taukit Dan nun bersabdu tu dia panggil nun taukit saqilah Jadi lam tu itu taukit Nun taukit saqilah Ada dua taukit di semua Sungguh pasti kamu akan melihat La taraun Lam sungguh pas dengan nun bila dia dengan lam dengan nun taukid saqilah tu dia makna sungguh pasti tarau tu kan melihat kamu melihat la tarau sungguh pasti kamu akan melihat al jahima neraka jahim neraka jahim cuma kemudian la tarawunha ulang balik lagi kamu pas, sungguh pasti kamu akan melihatnya hatinya kembali kepada neraka jahim darilah ain al yaqin dengan ainul yaqin mata ain tu mata yakin itu yakinlah jadi peng, maknanya, peng kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin tadi ilmu yang yakin ini penglihatan yang yakin nanti kita bahas apa tu ilmu yakin beza ilmu yakin dengan ainul yakin kemudian ada satu lagi haqul yakin summa kemudian latus alunna sungguh pasti lam taukid nun taukid saqilah tusalu ni akan ditanya Maknanya, jangan harap lah nak lepas. Semua kena tanya. Semua kemudian, lah tu sungguh sungguh pasti kamu akan ditanya. Yaum ma'izin pada hari ini, iaitu pada hari kiamatlah. lah. Anin na'in terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Na'in tu, jamak bagi uh, nikmat. Ataupun bentuk dia panggil sirat mubalarah. Kalau ni'matun, mufraq dia. Ni'amun tu jama' dia. Kalau na'im ni dia lebih kepada sirat mubalarah. Apa tu sirat mubalarah, nanti kita bahas. <laughs> Al-Haqq mutakathur. Bermegah-megah menunjukkan kelebihan. Sering menalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamu. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui yang dalam kurung dalam kurung tu ditambah lah bagi faham akibatnya perbuatan kamu itu summa kallahu sautaalamun dan janganlah begitu kelak kamu akan mengetahui kallalautalamuna ilmal yaqin ah janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin la tarawun al jahim nescaya kamu akan benar melihat neraka jahim Summa latraunaha 'aynal dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan aynu al yaqin, pengetahuan penglihatan yang yakin. Kemudian summalatusalannayauma idzinan an kemudian kamu kamu pastikan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah kamu megah-megahkan di dunia itu. Itu dia punya terjemahan dia. sebab turun surah eh berapa kali sebab turun surah hmm? ada dua kali sebelah tu kan ada dua tajuk sebab turun surah tak apalah baca je telah dijelaskan sebelum ini bahawa sebab turun surah ini ialah sebagaimana yang diterangkan oleh riwayat Abi Hatim Ibnu Jarir, Ibnu Jarir, pula menerangkan daripada Ali katanya kami masih sangsi dengan azab kubur sehingga turunnya ayat yang maksudnya berengah megah menunjukkan kelebihan sering melalaikan kamu sehinggalah ataupun hingga dan janganlah begitu kamu ke, aa, kelak kamu akan mengetahuinya mengenai azab kubur tersebut. Kan disitu ada lafaz makabir. Jadi untuk apa? Eh? Untuk ada setengah orang yang tidak meyakini akan asik kubur jadi diturunkan ayat ini ini menurut menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ahmad, Muslim, Tirmizi dan lainnya meriwayatkan daripada Abdullah Ibnu as apa tu? Syekhir. Katanya saya sampai kepada baginda sallallahu sewaktu baginda sedang membaca orang mengah-mengah nyatakan kelebihan sering menelakan kamu mana ayat pertama dalam surah inilah. Anak Adam akan berkata nanti hartaku hartaku Adakah anda Ada harta lagi setelah Selain dari yang telah anda makan Lalu musnahlah dia Dan harta yang anda pakai Lalu lusuh dia menjadi buruk Atau harta yang anda sedekahkan Yang itulah yang kekal Maksudnya Bila orang tu dia nak mati alamak, Bila harta aku punak pernah aku kumpulkan Jadi Dia mengakui bahawa itu harta dia Padahal harta milik anak alam tu yang Sebenarnya apa-apa yang dia konsum dia pakai itulah harta dia. Itulah harta dia. Yang yang belum sempat dia pakai itu dipanggil milik. Dia, itu panggil milik dia. Ini ada sikit pembahasan tentang rezeki lah. Bagi tambahan pernah pernah dibahas sebelum ni. Ulang balik. Nurul Maqzali dan kita Ibn Hajar al-Adil, rezeki ni terbagi kepada 4 jenis. Rezeki ni terbagi kepada 4 jenis. Yang pertama dipanggil al-madmum yang ditanggung. Ini adalah seperti tenaga, kekuatan, keupayaan yang ada dalam diri manusia itu itu adalah al-madmum yang ditanggung oleh Allah Subhanahuwataala kerana Allah Subhanahuwataala memerintahkan manusia ataupun hambanya untuk beribadah kepada Allah. Di situ Allah telah menganugerahkan satu rezeki yang berbentuk tenaga, kemampuan, keupayaan untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Itu semua yang dapat. Kemudian yang kedua dipanggil al-maqsum yang dibahagi-bahagikan al-maqsum qaf maq sum sin mu'min mim qaf sin wa Yang dan madmum tu mim dot mim wa mim madmun mim dot mim waunun madmun yang ditanggung kemudian yang kedua al-maqsum yang dibahagi-bahagikan Al-Maksum ni lah yang kita makan, yang kita minum, yang kita ambil apa-apa faedah daripada makhluk-makhluk Allah -makhluk di dunia ni. Termasuklah kita bapai menggunakan tilam, kita bareng atas tilam mengambil keselesaan atas tilam tu pun disebangkai ya, maksud rezeki yang al-Maksum. Kemudian kita bapai minum air, minangkai haus itu maksud rezeki yang kemudian kita duduk dalam rumah kita mengambil bapai pelindungan. Daripada rumah tu, itu dipanggil al maksum juga. Atau apa sajalah yang kita gunakan, termasuk dengan al-maqsum ni adalah jodoh. Termasuk dalam al-maqsum ni adalah jodoh. Jadi, jodoh tu maknanya seorang manusia tu, lelaki atau perempuan, dia apa ni mendapat faedah. Jodoh ni termasuk dalam rezeki al maksum Jadi, apabila suami dan isteri tu mengambil faedah antara satu sama lain lah. Ha, mendapat apa ni aa, ketenangan mendapat apa ni kenikmatan mendapat apa ni kepuasan dan sebagainya itu termasuk dalam al-maqsum. Jadi jodoh ni termasuk dalam al-maqsum. Kalau jodoh dia satu lah dia dapat, kalau empat lah dia dapat. Itu dah ditentukan. Dan dia akan mendapat al-maqsum ni setiap hari. Jadi al-maqsum ni Allah Allah dah tulislah sepanjang hidup tetapi bukan diberi sekaligus tetapi diberi menurut ataupun mengikut Hari hari. Okay, hari ini, makan dia banyak ni, minum dia banyak ni, atau keselesaan yang dapat daripada naik kereta dia ke. Kan? Naik kereta, duduk di rumah, tilam dia, pakaian baju-baju yang dia pakai. Apa lagi? Air dia mandi. Isteri dia yang dia bersama dengan isteri dia. Keselesaan kepuasan yang dinaikmati daripada isteri dia. Ataupun isteri pun dapat kepuasan daripada suami. Itu semua dah dituliskan. Itu per hari. Dia punya al-maqsum. Maknanya, kesimpulannya apa yang kita ambil manfaat daripada makhluk-makhluk Allah ni lah, tak kira apa bentuk pun makanan ke minuman ke isteri ke keselesaan ke tempat ke kenderaan ke tempat tinggal ke pakaian apa saja jadi panggil rezeki yang kedua itu al-maqsum dan dia dibagi mengikut hari ada ketentuan dia, Allah tak bagi kelompok selonggok nak ambil kau rezeki selama 60 tahun, umur kau 60 tahun nak ambil kau pandai-pandai lah kau kau nak makan banyak hari ni ke, besok, besok lapar ke? tak ada Allah bagi setiap hari banyak ni dapat, banyak ni, dia tak akan dapat lebih Walaupun dia bekerja bagai nak gila 10-24 jam dia kerja, dia makan sepinggan Hari tu sepinggan juga dia dapat Tak ada kena-mena antara kerja dia tu dengan Rezkim ma al-maqsum yang dia, dia, dia dapat Dia consume tu, hari tu tak ada kena-mena langsung Faham eh? Yang ketiga dia panggil mamluk Al-mamluk Yang dimiliki Al-mamluk yang dimiliki Al-mamluk ni lah duit kita dalam bank 10 juta rumah kita lagi sebiji yang nak atas nama kita kita punya tapi kita tak duduk pun dua bijik ke tiga bijik tanah yang kita ada tu berapa hektar tu dekat kampung kita tak buat apa pun kat situ kemudian apa lagi mas-mas Perak kita simpan yang ada dalam simpanan kita saham-saham kita ASB segala apa segala benda yang milik kita lah kereta selagi lagi empat biji Ferrari ada sebiji BMW sebiji apa lagi tapi tak pakai pun parking dalam garas. Ha, itu dia panggil mamluk. Milik kita. Tapi bukan al-maqsum. Kecuali kalau kita ambil manfaat daripada dia, dia akan bertukarlah daripada mamluk kepada maqsum. Selagi kita tak ambil manfaat daripada dia, dia akan jadi mamluk. Milik kita tetapi bukan rezeki yang kita ambil faedah daripada dia. Ha, jadi duit dalam bank 10 juta kan? Ha, dia, dia tak buat apa simpan. Dia duit banyak lagi dalam, dalam poket, dia, dekat dalam bank-bank lain misalnya. Ada satu bank ni 10 juta dia simpan, dia tak pakai. Akhirnya apa jadi Al-Mamluk ni, bila dia mati, berpindahlah milik itu kepada waris dia. Maka dia tidak dikatakan rezeki Al-Maksum kerana dia tak sempat nak mengambil faedah daripada apa yang dimiliki. Ini dipanggil panggil Mamluk. Kecuali kalau dia ambil faedah daripada apa yang dia miliki itu, itu nanti berubahlah daripada Al-Mamluk, berubah menjadi Al-Maksum. bila dia mati saja semua yang al-mamluk yang dia punya itu akan berpindah kepada tangan waris dia ataupun kalau dia wasiat kat jadi orang wasiat kalau dia wakaf jadi wakaf kalau tak ada, semua akan jadi milik akhir waris dia, bertukar milik jadi mamluk orang lain pula maknanya dia tak boleh kata harta ku, harta ku jadi kaitan dia dengan apa yang saya ini ada kata ni, hadis Nabi kata orang-orang dia nak mati kan, doktor kata engkau sebulan lagi jalan kerana Dah kronik sangat penyakit ni kami tak dapat bantulah Mungkin menurut kajian kami Menurut pengalaman mungkin cik boleh hidup lebih kurang sebulan lagi Aduh harta ku ha, Jadi dia duk ingat benda tu harta dia Padahal tak lama lagi harta tu Akan berpindah milik kepada ahli waris dia hmm. Jadi yang dikatakan apa, Harta kita tu adalah Sebenarnya yang kita pakai Yang kita ambil faedah daripadanya Yang al-maqsum tu lah yang sebenarnya yang harta kita yang sebenar dan juga apa yang kita infakkan, ha, apa yang kita infakkan, kita sedekah, kita hadiah, kita hibah, kita wakafkan, itu semua akan jadi harta kita di akhirat. Ha, jadi orang yang dapat tu, sahabat-sahabat Nabi ada je harta infak, dapat je harta infak, apa? sebenarnya dia, dia, dia nak, bila dia dapat harta tu, bila benda tu jadi milik dia, mamluk dia, sekarang dijadikan mamluk tu sebagai harta dia di kepada akhirat. Dan bila dia sampai di akhirat, dia akan dapati semua yang di sebagai harta dia. Tapi kalau orang kat dunia ni dia simpan, dia kedekut, dia tak nak jadi tanah apa, tak nak senang infahkan, dia simpan dalam bank, akhirnya benda tu bukan jadi milik dia bila dia mati jadi milik waris dia, banyak orang lain. Jadi yang dia miliki hanyalah apa yang dia pakai, apa yang dia ambil faedah di dunia sahaja. tapi kalau dia sedekah, dia pandailah. Maknanya serta semua harta yang dia sedekahkan tu akan menjadi harta dia yang sebenar di akhirat. Jadi pilihlah nak kan nak merasai harta di dunia nak pakai semua ke kalau orang tu dia kaya macam mana pun kalah dia million air billion air puluh-puluh kan, juta duit dalam bank kereta puluh-puluh biji rumah puluh-puluh biji tapi dia makan nasi pinggan ya betul boleh makan 100 pinggan tak boleh orang kaya macam mana pun limit 2 pinggan 3 pinggan tak boleh makan dah dia tak ada bezanya orang miskin dengan orang kaya sebenarnya kalau orang yang terlalu miskin yang tak ada makanan itu pun nanti akan ada kelebihan Allah akan bagi masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang yang kaya di dunia ni berarti orang miskin akan merasai nikmat syurga 500 tahun tau. bukan 5 tahun bukan 50 tahun 500 tahun akhirat kali dengan 1000 kali ya 1000 tahun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia kalau 500 tahun akhirat kalilah 1000 tahun 500 tahun kali 1000 tahun jadi apa? 500,000 tahun orang miskin-miskin kat dunia dah merasai ni amat syurga barulah orang-orang miskin, orang kaya akan masuk syurga jadi orang-orang kaya-kaya di dunia ni para-para sahabat, dia infakkan seluruh harta dia, ada setengah orang imam Allah bagi dia rezeki jadi dia kaya dia infakkan semua harta dia fisa bililah, ke orang miskin ke orang, orang fakir ke wakaf ke apa supaya dia tak dianggap kaya semua harta dia, dia, dia, dia infak sedekah infak sedekah, supaya dia tidak dia cap sebagai orang kaya di dunia ini, supaya dia dapat masuk syurga lebih awal, bersama dengan Nabi SAW nah, Nabi pernah doakan Allah Nabi doa kepada Allah Allahumma ahyini miskinan Ya Allah hidupkanlah aku dengan keadaan miskin wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin wa adikni jannata ma'al masakin, dan masukkanlah aku ke dalam syurga bersama dengan orang orang miskin ini doa Nabi jadi orang miskin ni akan masuk syurga 500 ribu tahun, 500 tahun akhirat. Maknanya kali lagi 1000 lah Maknanya 500 ribu tahun barulah apa tu orang kaya yang akan masuk syurga. Ini kelebihan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi yang kaya dia akan infak, infak, infak. Siti Aisyah dapat harta 5000 dirham daripada Muawiyah masa Muawiyah jadi khalifah. Pagi di disedekahkan, tak sampai petang habis semua 5000 dirham tu dah disedekahkan. Macam Aidiah itu puasa tak sempat. Ya, tak lupa bahawa dia tu hari puasa dan kemudian dah habis infak dia, dia tanya jariah dia apa itu tukang, tukang bantu rumah dia ada tak makanan untuk buka puasa dia kata, lah awak hantar abang lima atau ribu tadi lima ribu tadi simpan sikit beli apa beli iftar untuk abang pun tak payah hantar abang aku mana tahu terlupa aku berbagi semua jadi itu sahabat lah Abdul apa bin Usman bin Afan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika uh, Perang Tabuk, Perang Tabuk Nabi masa itu perlukan anggota yang ramai. Kemudian perlu pada perlengkapan-perlengkapan yang banyak untuk perang dengan Rom. Rom ini satu kerajaan besar besarlah zaman tu, kuasa besar di zaman tu. Kata Rom datang nak menyerbu Madinah. Nabi telah kumpulkan para sahabat untuk rombongan ke Tabuk bersiap sedia. Jadi Nabi apa ni, uh, mengumumkan siapa yang ingin menginfakkan harta-harta maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan siapa nak Abdurrahman bin Uthman bin Affan pun angkat tangan ya Rasulullah saya sedekahkan 100 ekor unta siap dengan pelana sekali Nabi pun masyaallah alhamdulillah terima kasih jazakallah kemudian Nabi tanya lagi siapa lagi yang nak bersedekahkan lagi dia angkat tangan lagi sekali ya Rasulullah 100 unta dengan pelana dia orang kalau nak sedekah kali kedua ni dia payah sikit kali pertama tu okey. Betul tak? Kali pertama dah minta kan okey siapa nak sedekah kan aku okay, dia bagi. 100 ekor unta dengan siap pelana tu. Zaman tu kira 100 ekor unta siap pelana tu memang mahal gila. Bila kali kedua nabi minta, dia rasa dia rasa itu untuk diri dia. Dia tak rasa pun, eh aku dah bagi dah 100 ekor unta tadi, orang kau lah pula. Dia tak rasa macam tu pun dia rasa macam apa, apa, permintaan Nabi itu kepada dia. Padahal Nabi tak minta karir sebab dia dah bagi. Nabi itu, orang, dia dah bagi seratus kuntur. Banyak ni, seratus kuntur. Jadi Nabi minta kepada yang lain. Tapi dia tak merasakan apa, apa, permintaan Nabi itu kepada orang lain. Dia rasakan, dia letak benda itu kepada diri dia. Dia kata, ya Rasulullah. Lagi seratus punta dengan pelan-pelan dia. Rasulullah pun terima. Biasanya orang kali kedua tu kurang sikit dari 50 lah. Kan. Ini tak ada. Seratus juga dengan siap pelan-pelan lagi. Kali ketiga Nabi minta lagi. Dia bagi lagi, angkat tangan lagi. Tanpa ragu-ragu, tanpa fikir. Alamak, dah dua lah. ratus <laughs> Dah dua kali, cukup lah tu kan. Kali ketiga, terus. Nabi tanya terus dia angkat tangan. Seratus ekor unta lagi siap pelana. Jadi berapa kata? Tiga ratus ekor unta siap pelana. Satu ekor unta, beli tanya. Sekarang harga kat Arab apa-apa kan. Kemudian Nabi tanya lagi. Dia bagi seribu dina. Dia bagi seribu dina duit emas. Lepas tu... <coughs> Nabi SAW terima dia punya 300 punta tu dengan dia punya 1000 dinar tu Nabi doa untuk dia Nabi doa untuk dia Nabi doa, Nabi kata, Ya Allah kau ampunkanlah Osman, anak-anak dia, cucu-cucu dia keturunan dia kalau lepas ni dia buat apa dosa pun dia selamat maknanya selepas dosa dia yang telah lalu, dosa dia akan datang kau ampunkanlah Ya Allah akan ampunkanlah Osman, anak-anak dia, cucu-cucu dia, keturunan dia, dosa dia yang telah lalu dan dosa dia akan datang. Maknanya kata Sayyidina Osman tu, kalaulah dia buat dosa, selepas ni pun akan diampunkan. Tapi itu pun dia, tak adalah, oi selamat lagu nama, tak payah semayang Dia tetap juga terus dengan dengan dia punya, apa ni, ibadah dia lah. Ini sahabat. Tapi memang Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf ni memang antara sahabat yang memang Allah takdirkan, dia memang khayar. Lepas di sedekah tu, kemudian akan datang Allah Allah gandakan semula dia punya, harta dia datang balik. Itu banyak berlaku pada saya Nausman dan Abdul Rahman Naus. Pagi infak berata kata kata, petang petanglah bagi balik. Petang Allah bagi balik dengan kadang-kadang 10 kali ganda lebih banyak apa yang diinfakkan. Ataupun seminggu lepas tu, ataupun sebulan lepas tu. Ha, ini memang setengah-setengah orang yang Allah Ta'ala yang bagi kelebihan kaya lah. Dia tak nak kaya, tapi Allah bagi kaya. Ha, kita ni miskin nak kaya, nak kaya, nak kaya. Nak kaya kan tapi kan berarti tak boleh kaya bukan berarti saya cakap bukan saya kata tak boleh kaya jadi siapa yang kaya dia nanti dia ada dia punya dia punya apa ini, amalan yang mana orang miskin pun tak boleh buat sebab tu datang dalam satu kisah apa ni apa ni kaum apa ahli dusur tu yang datang jumpa Nabi tu kan Ya Rasulullah orang-orang kaya di kalangan kami apa ni telah membuat satu amalan yang kami tak mampu nak buat kami semayang dia semayang kami puasa dia puasa tapi mereka sedekah kami tak boleh buat apa mereka akan mendahului kami ataupun tingkatan syurga mereka akan lebih tinggi daripada ini sebabkan kelebihan harta yang Allah bagi kepada mereka sebab mereka bersedekah. Kami ni tak ada apa macam mana kami nak buat? Nabi kata okey. Sedekah tu Nabi kata takbir tu sedekah, tahmid tu sedekah, tasbih tu sedekah. Dan Nabi kata. Jadi selepas sembahyang tu bacalah tasbih 33 kali, antah apa ni tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu merupakan sedekah jadi dia pun amalkan lembantu, lepas tu orang kaya pun dapat tahu benda, orang kaya tu pun buat juga benda tu, tasbih tu, dia orang datang lagi jumpa Nabi Ya Rasulullah, dia orang pun buat juga, Allah kata, kata itu kelebihan yang Allah bagi pada dia orang lah, tak boleh buat apalah bukan berarti tak boleh kaya, mana orang kaya nanti ada dia punya kelebihan ni, yang mana orang, orang miskin tak dapat cuma nanti walaupun 500 tahun dia masuk surga lambat, orang kaya, tapi surga dia mungkin lebih tinggi daripada orang miskin sebut. Macam Abdul Rahman bin Auf ni adalah sahabat yang akan terakhir sekali masuk syurga Antara kalangan sahabat Nabi yang terakhir sekali masuk syurga Abdul Rahman bin Auf Tapi dia punya tingkatan syurga melebihi Daripada sahabat-sahabat yang lain Bukan berarti lambat berarti bawah Lambat berarti sebab banyak sangat harta nak dihisap Nak tentukan syurga mana yang layak untuk dia Sebab dia banyak harta banyak infak kan ha, Jadi akhirnya dia masuk syurga walaupun lambat tapi Kedudukan syurga dia tinggi Jangan salah faham. Ada kelebihan bagi orang miskin, ada kelebihan bagi orang kaya. Islam tak apa, tak tak tak tak kisah dia punya umat dia nak miskin ke nak kaya. Tetapi yang penting kalau kaya beriman, beramal soleh, taat perintah Allah dia berjaya. Miskin pun kalau dia beriman, taat beramal soleh, taat Allah dia berjaya. Faham tak? Eh? Okey, sambung balik. Dah oh, hidup orang. Kita ada kenal ni kan cerita harta ni. Memang Ha. Ah, ha, satu lagi. Oh, dia jawab sangat. Yang keempat dia panggil al-makhud. Yang keempat dia panggil al-makhud. Yang dijanjikan. Ha, ini special. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythun la Ini rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka itu al-makhud. Dia buat amalan ni, dia bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kumpulan yang keempat. Jadi yang selalu kita sebut rezeki, rezeki-rezeki itulah maknanya yang maksum tadi kebanyakannya kita-kita yang kita masukkan ataupun mamluklah. Insya-Allah. Eh? Imam Muslim menyatakan dalam sahihnya hadis riwayat Abu Hurairah, RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya kulo abdu, mali mali, hartaku hartaku, wa inna malahu min malihi salatun. Dan hanya sahnyalah baginya daripada hartanya tiga sahaja. Ma'akala apa yang dia telah makan, au la bisa atau dia telah pakai, fa'abla. Maka benda tu jadi habislah." atau تصدقوا ataupun dia bersedekah fa amda maka ia akan kekal. Wa siwa zalika dan apa-apa yang selain daripada yang disebutkan tadi fa zahib maka hilanglah. Wa tarikuhu linna dan dia meninggalkannya untuk manusia yang lain. Ini hadis jadilah. Akan berkata seorang hamba kelak harta ku sesungguhnya harta yang ia miliki sebenarnya hanyalah tiga saja iaitu apa yang dia makan lalu ia sirna. Sirna ni habislah atau yang dia pakai lalu menjadi buruk, lusuh. Dan lusuh atau yang disedekahkan, atau yang disedekahkan itulah yang kekal, yang selainnya semua sia-sia -sia dan diwarisi oleh orang yang masih hidup, iaitu ada waris dia. Okey. Oi, okay, macam ni. Terus ya? Eh? Terus. Tafsiran dan ulasan. Firman Allah SWT yang bermaksud Bermegah-megah ayat pertama ni Bermegah-megah menunjukkan kelebihan yang melalaikan kamu Sampai kamu masuk ke dalam kubur Al-Hakumutaka' tu telah memalingkan kamu Kepada ke arah sesuatu yang tidak baik Maksudnya kamu berbegah-megah lah Maksudnya situ Hatta zur tumur makhabil Sehingga kamu Ini adalah yang saya terjemahkan tadi kan Maksudnya pergi lah tu Pergi ke kubur maknanya kamu dia tu sibuk dengan duk menggah megah duk, duk kumpul harta, duk banyak harta sampailah tak tiba-tiba dia, maksud menziarahi kubur tu tiba-tiba dia mati ini simbolik lah kata-kata simbolik, harta zur tumur maqabah sehingga kamu menziarahi kubur maksudnya dia mati ya, maksudnya sampai dia mati kalau Al-Quran ni kalau kita ambil lafaz secara literal memang dia tak kemana, dia pening kepala apa cerita ni, takkan dia kumuh-kumuh tu tiba-tiba dia pergi ziarah kubur, salah. Kan? <laughs> Maksudnya sehingga dia mati. Ya. Dia ziarah kubur tu dia matilah. Maksudnya kalau Imam Faqir al-Razi tu jelaskan dengan baik, dia kata, okay, kenapa Allah pakai perkataan ziarah? Ziarah maknanya seseorang tu pergi ke satu tempat, maknanya berarti berziarah. Tapi akan timbul ishkal, akan timbul ishkal ni maknanya persoalan lah. Biasa orang kalau ziarah, betul dia balik, kan? Jadi orang yang, yang apa ni? ziarah kubur yang kena tanam kalau mati, dia akan balik, dia duduk situ saja. Lepas itu dia jawab, dia kata, jawapan dia, iyalah dia pergi masuk kubur tu sejati bukan dia duduk dalam kubur samanya, roh dia kan pergi ke, naik ke langit ataupun turun ke sijin. Ini sama juga, dia ziarah sekejap saja. Hakikatnya yang, yang, yang, yang berziarah itu bukanlah, jasad itu jasad kan, bukan ada apa-apa pun, tanam, reput, apa-apa ya. ni yang maksudkan roh itu lah. Jadi roh tu, buat setengah selera Kata roh tu kan ketika dia dia mati Dia masih lagi berada di Di kawasan tempat tu, dia akan tengok orang, orang Mandi dengan mayat dia, orang apa ni, Kapan kan, orang semayangkan mayat dia guna orang bawa mayat dia ke kubur, dia akan tengok Sampai habis, lepas tu baru dia akan Naik ke langit, mana dia pun ziarah juga Kubur dia sendiri, kubur jasad dia lah Akhirnya barulah dia pergi ke langit tu, Dia menjarah kubur, dia pun ziarah kubur Dalam alam hakikat lah, alam roh itu setengah rewet. Dalam kisah dia, antaranya lah dalam busurah Ka'id, Masyaruti ada. Kemudian, Ahwalul uh, Mautawal Akhram, Imam Qurtubi pun ada cerita benda ni. Jadi, tak apa? Taklah kita ni terlalu jumut, terlalu apa? Terlalu, terlalu, terlalu, terlalu Jumut, jumut, sempit. Apa dia bahasa Inggeris? Rigid? Rigid, rigid tu, luas sempit, sempit. Ha, rigid lah, orang kata, kan? Ha. Maknanya, oh, sehingga kamu ziarah kubur. Apa maksud dia? Maksudnya, mati. Kalau dia persatakan, kalau dah mati, ya, orang ziarah takkan Mati bukan ziarah, berarti kenapa Maksudnya, ulama kata, maaf kalau jawab Dalam kisah taqfir kabir dia, ziarah tu Pernah pergi, betul, pindahlah naik ke langit roh dia tu, bukan jasad dia Kadang-kadang kita pun tak faham kenapa Allah, Allah Nyatakan, Allah gunakan Perkataan tu kalau kita tengok pada alam zahir mungkin kita rasa mana mayat jarah kubur mayat bukan jarah kubur mayat ditanam dalam kubur dibawa diusung dan ditanam dalam kubur jadi lafaz menjarah kubur tak sesuailah dengan dengan tu tapi yang dimaksudkan tu roh roh tu nanti dia akan pergi ke kubur dan akan naik ke langit itu menurut sebahagian pendapat Maksudnya anda telah disibukkan oleh sikap Bersadiri bermegah-megah dengan kelebihan Harta anak, pinak dan sahabat Anda yang serta berusaha mendapatkan Lebih banyak lagi harta kemegahan tersebut Hal ini semua menyebabkan anda sibuk Anda tidak mentaati Allah dan Beramal untuk akhirat sehingga saat Ketika ajal anda datangi Anda masih lagi bersikap demikian rupa ha, Ayat pertama ni maksudnya Manusia ini bermegah-megah ha, Maksudnya dia telah Berpaling daripada perkara yang sepatutnya dia lakukan di dunia ni. dia telah berpaling berpaling dari perkara ataupun maksud dia dia telah memperbanyakkan harta-harta dia dan dibemegah-megah dengan harta-harta anak bina dan sebagainya lah. Ini Allah menceritakan keadaan manusia ayat pertama ni. Imam Bukhari Muslim terbilang nasi mereka hadis daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya tabarul majita salah satun. akan mengikuti akan diikuti mayat itu." Uh, ataupun ia akan mengikuti mayat itu tiga perkara farji'u isnani dan akan kembali dua wa ma'hu wahidun yang akan tinggal bersamanya satu sahaja ya tabahu ahluhu akan mengikutinya ahlunya maksudnya apa ni keluarga dia lah wa maluhu dan hartanya wa amaluhu dan amalnya fa yarji'u ahlahu ahluhu maka kemalilah keluarganya wa amaluhu, dan hartanya wa yabqa amaluhu yang tinggal adalah amal dia. Jadi bila kita satu orang jenazah tu di apa di di dibawa ke kubur, jadi keluarga-keluarga keluarga pun ikut, harta-harta dia pun ikut, harta-harta tu termasuklah. Apa ni van yang bawa kenderaan yang bawa dia mungkin dibawa dalam kenderaan di sendiri ataupun dibawa dalam peti keranda tu, itu termasuk dengan lah kan dia dibayar tu, sewa van tu dibayar dengan duit dia harta mayat ataupun segala apa ni, pengurusan jenazah tu kan dibayar dengan harta mayat, berarti harta mayat tu ikut sekali lah dia kemudian ketika dia ditanam, dua balik, keluarga balik harta-harta van apa alat-alat semua ikut jadi semua pun balik, yang tinggal adalah dia bersama amal dia jadi kalau ada amal dia bawa, kalau tak ada amal tak ada ada juga amal tapi amal buruk Bismillah. setiap mayat akan diberi diikori tiga perkara akan diikuti lah, diikuti oleh tiga perkara dua, dua akan pulang dan hanya satu akan kekal dengannya, yang akan mengikori mayat ialah keluarga, harta dan amalannya kaum keluarganya dan harta akan pulang dan yang kekal ialah amalannya Imam Ahmad dalam sahibah sahihai Imam Ahmad dan sahibah sahihain maknanya dua dua Sahibah ni sahibani tapi nun di buang kerana dengan sahihain jadi sahibah sahihain dua uh, imam yang sahihlah makni Bukhari Muslim dalam kurungan tu meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda ibnu Adam wayabqa mahu isnatani al wal amalu sekalipun jasad dan tenaga anak adam dimamah usia Yahrumu ni, uh, ni, ni kata Tua lah Tua ataupun nyanyuk Namun Akan kekal bersamanya Dua sifat iaitu Keinginan dan cita-cita Al-Hirs tu Keinginan yang sangat Tamak ketamakan Keinginan yang kuat Wal-amal panjang angan-angan Maksudnya walaupun manusia ni semakin hari semakin tua, semakin hari semakin dimamah usia, semakin berkuranglah dia punya tenaga, semakin berkuranglah dia punya kehenseman, semakin keduk-keduklah dia punya kulit dia, semakin hilanglah kecantikan dia, semakin kerepotlah dia, semakin lemah badan dia, semakin lemah tulang-tulang dia. Tetapi yang semakin membesar, mengembang, meningkat adalah dia punya keinginan dia dan angan-angan dia. Manusia ni makin tua, makin kuat keinginan dia, makin kuat dia punya angan-angan dia. Sebab tu, jangan ingat orang muda je kuat dia punya keinginan. Orang tua lagi, lagi nak mati, lagi kuat keinginan dia. Lagi kuat, lagi panjang dia punya angan-angan dia. Lagi kuat dia punya keinginan dan lagi panjang angan-angan dia. Dia nak tu, nak ni betul dia kalau lah aku nanti kalau dapat ni, nanti aku buat ni tulah ada panjang lah. lagi panjang-panjangan dia ini hadis nabi nabi ini kebiasaan pada diri manusia lah berhubung dengan amalan mazariq aku buat adalah diharuskan jika bertepatan dengan adab sesila yang ti yang tidak menyalahi syarak mengunjung dengan laki memberi salam kepada ahli kubur pada kedudukan sebelah kepalanya si mayat kemudian mengadap kiblat dan berdoa kepada Allah memohon rahmat dan kemampuan untuk si mati serta warga kubur dirinya sendiri dan seluruh umat Islam dirinya sendiri dan seluruh umat Islam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi bahawa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kuntuna haytu kum an ziyaratil fadhurul qubur fa innaha tuzahidu fid dunya wa tadhakriril akhirah sesungguhnya aku sebelum ini melarang kamu semua dari menziarahi kubur tetapi kini ziarahlah kubur kerana ia menjadikan kamu zuhud di dunia dan mengingatkan kamu kepada akhirat ini subtopiklah hang kata tiba-tiba tiba-tiba <laughs> dia ubah pula dia pembahasan ke arah uh, masalah ziarah kubur sebab ini kan berkaitan dengan kubur mana ya, ni lebih kepada kan cabanglah cabang pembahasan. Cerita-cerita pasal kubur dia tiba dia cerita pasal menjarah kubur pula. Jadi mananya bagi seorang apa ni lelaki muslim maka hukum dia adalah sunnah untuk menjarah kubur lah tak ada masalah. Tapi bagi perempuan makruh hukum dia Tapi kalau perempuan yang yang yang yang tidak boleh mengawal perasaan yang tidak boleh menjaga diri ah ya, itu boleh jadi haramlah. Tapi kalau perempuan yang apa yang yang boleh menjaga diri yang tidak apa dia harus setengah ulama kata harus setengah kata makro. setengah kata harus setengah kata setengah lagi terperinci lagi kalau ahli keluarga dia tu nanti makro. kalau bukan ahli keluarga dia harus kita dah bahaskan dalam dalam fiqh kan tak apa jadi satu tu sebab tengok pada keadaan diri perempuan tu setengah tu yang yang yang boleh menahan diri ah itu harus hukum dia masalah tapi kalau yang tidak dia menahan diri yang jenis macam orang-orang ni itu boleh, sebut, boleh jadi makruh dan boleh jadi haram kerana niyahah niyahah tu hukumnya haram. Niyahah ni macam renjig melolu-lolong apa? Itulah setengah-setengah perempuan ni seperti ada memanglah uh, mungkin yang yang kematian tu yang disayangi. Jadi hukum ni tafsil tu situ, daripada ulama tengok berdasarkan keadaan uh, wanita tersebut. Kemudian kata, hadis yang kedua tu dia kata benda dia gitulah kan, bagi salam pada di kubur, assalamualaikum ya ahli diar. Kan? Uh, kemudian panjang doa dia kemudian boleh kita berdoa kepada Allah memohon rahmat dan danampunan untuk si mati serta warga kubur. Jadi persoalan tentang apakah sampai atau tidak kita punya doa ataupun amalan-amalan kita yang kita ziarah apa ni kita sedekahkan kepada arwah kubur tu semua dah dibahas lah sebelum ni ya. Eh. Tak perlu dibahas di sini lah kesimpulan dia memang boleh kita mendoakan mayat doa kita diterima hadis banyak kan, nabi selalu doakan walil mukminin wal mukminat al amwat yang hidup dan yang mati jadi doa tu untuk orang mati pun boleh di diterima kalau ten, jadi bila doa tu diterima berarti kita apabila menghadiahkan pahala bacaan kepada mayat maka kita kena mendoakan syarat dia kena mendoakan jadi kita baca Fatihah kita baca Yasin kita baca waqarah ke selepas kita baca mula-mula kita niatkan waktu kita baca lepas kita baca kita doalah Allahumma akbil apa tu uh, ya Allah kau apa sampaikanlah ah uh, pahala bacaan Quran ni ke tahlil ke ataupun selawat ke atau apa, -apa sajalah kepada si mayat fulan bin sekian sekian sekian sekian sekian begitulah ni doa syarat dia jadi berdoa untuk untuk mayat tu boleh. Jadi bila kita berdoa supaya Allah sampaikan pahala itu kepada mayat, berarti sampailah. Kalau Allah terima doa kita lah, itu syarat itu uh, mana tidak tidak tidak ter, maaf, mana, menghalang kita daripada menyedekahkan pahala dan sedekah berdoa. Sama ada diterima atau tidak itu tu pulang pada Allah lah. perbuatan tu dibenarkan dalam syarak. Sebagian kita tak sampai kan? itu itu lain lah Kemudian di sini yang ayat kedua tu dia kata nabi menghalang daripada menziari kubur kemudian sekarang ziarah. Ini yang jadi masalah zaman sekarang yang sebagian pendapat ulama yang so qual wahabi itu kan dia mengharamkan ziarah kubur tu ni dia ambil antaranya dalil ni macam ni. Sebab dia kata dulu dilarang kemudian nabi suruh. Jadi kenapa berubah hukum tu mula-mula nabi larang kemudian Nabi suruh pula sebab awal-awal tu masih lagi iman masih lemah masih lagi ada adat jahiliah ketika menziarah kubur tu masih lagi kuat jadi akan akan merontor-rontor akan mengoyakkan baju ku poket dan menampar-nampar pipi apa semua itu memang adat dak jahiliah kalau dengan matiat jadi awal-awal tu Nabi melarang. Islam melarang buat macam tu. Macam melarang daripada buat macam tu? Melarang langsung daripada jarah kubur lah. Tapi ketika iman dah semakin kuat, Islam dah semakin, ramai pengikut dah berubah lah. Amalan-amalan jelas telah hilang dari kalangan masyarakat Islam. Maka Nabi pun menjurulah kita menjarahi kubur supaya dia dapat meningkatkan sifat zuhud kita terhadap dunia dan juga mengingatkan kita kepada akhirat. Apa tu zuhud nanti kita bahas kemudian. Jadi itulah yang, yang, yang dijadikan dalil bagi sebagian ulamak Wahhab itu. Dia kata nampak itu. Zaman sekarang punya. Punya manusia bukan zaman sekali. Ketika Ibn Taymiah. Ketika uh, Muhammad Al-Buluh Wahhab tu, Dia melarang orang ziarah kubur tu. Memang berlaku benda ni, Memang berlaku. Manusia zaman tu Zaman Syekh Abdul Wahhab tu Dia memang tengok orang banyak pergi sembah kubur. Pergi apa? Meratap ke kubur. Pergi merontor ke kubur. Atau berminta ke kubur. Akhirnya dia... Apa ni, menggunakan dalil lah, maknanya waktu sekarang ni perlu dilarang untuk menjarah kubur dia. Jadi, dia ambil jalan mudah, dan ringkas. Satu zara'i lah dalam-dalam sul-fiqah, maknanya halang terus orang daripada sejarah kubur. Sebab dia tak sejarah kubur, tak adalah jadi kejadian macam tu. Tapi kan halangan ini menyebabkan akhirnya umum. Habis orang yang alim-alim, orang yang soleh, takkan tak boleh sejarah juga. Takkan orang alim pergi sejarah kubur, minta nombor ke kubur, <laughs> meraih-rayu ke kubur, ataupun menangis-nangis meronta ke kubur. Jadi dia dia ambil kesimpulan ha, haramkan terus jarah kubur tak boleh. Jadi termasuk semua pun tak boleh jarah kubur. Ha, okay, kita dalam mazat kita kita terperinci, kita perinci hal Kalau orang tu menjarah kubur lelaki macam mana hukum dia? Perempuan macam mana hukumnya? Kalau perempuan yang bukan sanak saudara yang tak ada apa-apa, tak ada masalah. Harus guna. Tapi kalau perempuan yang mana ada kaitan saudara dan dia tak boleh kawal diri atau macam mana, boleh jadi makruh, boleh jadi sampai haram. Itu tafsir. Tapi dia pukul kata tak boleh semua sarah jarah kubur. Apabila boleh berdoa dekat kubur tu dianggap berdoa kepada mayat. Memanglah kalau kita pun kalau kita berdoa kepada mayat kita, kerana meminta daripada mayat memanglah hukumnya haram. Ini kita bukan berdoa kepada mayat, kita berdoa kepada Allah tetapi untuk diberikan kepada mayat pahala dan sebagainya. Itu masalah tentang ziarah kubur. Dan jangan satu lagi hadis Selesaikan ya. ya, dan Hadis tersebut sahih. Sementara itu Al-Hakim dalam sahihnya pernah meriwayatkan Bahawa Rasulullah SAW alaihi wasallam telah bersabda, "A kuntuna haitukum an ziyaratil ala fazruha fa innaha atriqul qalb wa tudmi'ul 'aina wa tadhakkarul akhirah wala taqulu hajra." Sesungguhnya aku sebelum ini telah melarang kamu semua daripada menziarahi kubur. Kini ziarahlah kubur. Sesungguhnya ia boleh melembutkan hati. Mengalirkan air mata dan mengingatkan akhirat. Dan janganlah kamu berkata jauhilah kubur. Janganlah kamu mengatakan jauhilah kubur. Sekarang tak berlaku kan? Nabi dah larang buat tu. Dia buat je. Lepas dia kata kita yang ha, buat Nabi yang nabi larang. Dia pun buat je Nabi yang larang kan? kali lima. Hadis ini juga merupakan dalil larangan menziarahi kubur jika ziarah disertai oleh kegiatan mungkar seperti pergaulan bebas laki dan perempuan, fitnah dan perbuatan meratap yakni meraung. Itu ayat yang pertama, ayat dan kedua, kemudian ayat yang ketiga dan keempat insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan panjang lagi ni dan insya-Allah lepas asa kita sambung sikit pengenalan tentang umur insan. Setakat itu ada soalan?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 Apabila dia mati sahaja, harta tu otomatik dah berpindah milik. Dia bukan harta dia. Tetapi kalau ahli waris tu gunakan harta tu tersebut untuk kebaikan dia, tak boleh. Pasal apa harta tu bukan harta dia lagi dah. Harta tu had adalah perlu dibahagikan kepada ahli-ahli waris mengikut bahagian-bahagian tertentu yang ditentukan oleh syarak. Kemudian setelah itu Ahli waris yang menerima harta tersebut Dia ingin menggunakan harta itu Untuk membuat pahala bagi si mayat Akhirnya dia buat penuhi arwah misalnya Kan, sebahagian dia dalam harta waris Harta waris daripada yang si mati itu Dia dapat bagian itu Dan harta itu dia gunakan Niat dia untuk uh, Sedekahkan pahala itu kepada mayat Kemudian dia pun buatlah penuhi arwah ke Atau dia buat sedekah ke tempat Anak yatim ke dia buat apa? Itu nanti bukanlah Mematih harta dia itu adalah budi bicara atau budi baik ataupun jasa baik ahli waris dia lah. Tapi harta tu tetap harta si waris. Dia tak abis Mati je habis. Stop. Itu ke? Secara hukum dia dah berpindah milik. Cuma secara zahir je belum dibagi lah. Nanti kan proses tu kan panjang kan. Nak kena keluarkan, nak kena nilaikan semula kemudian nak, nak kira ni berapa orang ni berapa ni. 1.4, 1.6, 1.3, 1.8. Nah, apa hak tutup katangan Barulah nanti itu jadi milik dia. Itu secara syarh, tapi secara hukum dia mati saja. Tugas harta tu terputus sebagai milik dia, bukan milik dia lagi lah. Atau dah jadi milik waris. Jadi kalau waris tu menggunakan harta yang diwarisi itu, yang mana harta tersebut memang dah milik waris diri lah. bukan milik mayat milik waris lah cuma harta yang diwarisi daripada mayat yang bertukar daripada milik mayat kepada milik ahli waris ahli waris tersebut nak buat kebajikan untuk mayat, dia menggunakan harta dia yang diwarisi itu dan dia menyedekahkan pahala itu untuk si mayat itu. boleh lah, itu tak dikatakan apa ni faedah daripada harta si mayat tapi itu faedah daripada ahli waris yang soleh lah ahli waris yang baik, ahli waris yang ada, yang ada kena dengan masih mati dia berbuat kebaikan untuk si mayat mesti dibuat amal jariahlah untuk dan disedekahkan pahala tu untuk si mayat. Itu kena doa. Antara syarat dia kena doa. Kalau saya buat tahlil tu kan. Ah dia buat tahlil tu dia nak jamu orang makan. Jadi dia niat dan duit tu dipakai daripada duit dia lah. Dia, dia, dia tak dia pakai duit, duit apa? Dia mayat. Perso apa mayat dah tak ada duit dah. Mayat mana ada duit? Mayat automatik dia mati dia dah tak ada duit. Jadi kalau dia pakai misalnya orang pakai duit mayat tu, untuk, untuk untuk untuk tahlil arwah, berarti dia telah Memakai duit ahli waris Dia tak pakai duit ahli mayat Mayat mana ada duit Mayat dah mati Mana ada duit Jadi dia telah menggunakan harta ahli waris Kalau ahli waris itu tak setuju Hukum dia haram Hukum dia haram Kecuali ahli waris itu sendiri, sendiri Yang gunakan harta waris itu Yang mana dia ada bahagian dalam tu Kemudian dia gunakan harta itu Untuk buat kendui arwah tahlil Dan diniatkan pahala Kendui ini dijamu orang makan semua. Ya Allah kau Setekahkanlah pahala ini Kepada ahli mayat ha, Itu tak boleh itu yang jadi, jadi permasalahan di kalangan wahabi-wahabi ni Menuduh kata hukum tahlil ni haram tak boleh apa Dia punya, punya permasalahannya bukan dari segi perbuatan Dia punya permasalahan dari segi kefahaman dan kita punya etiket tu macam mana Nampak dua kata dua keluarga yang sama Dua-dua buat tahlil Satu ni buat tahlil Dia menganggap harta-harta mayat dia, Kemudian dia gunakan harta mayat untuk, untuk buat Dia tak boleh Hukum ni haram tapi kalau yang ni satu lagi keluarga buat juga tadi, tapi dia buat benda tu sebab, sebab dia adalah orang yang berhak mendapat uh, harta waris tersebut dan dia menggunakan harta waris yang milik dia tu untuk bersedekah dan dia doakan pahala yang dia buat kebaikan tu supaya Allah bagikan kepada maya perbuatan yang zahir sama tapi hakikat dia, niat dia, cara dia lain jadi kalau orang ada ilmu di situ maka selamatlah dia dan orang tak ada ilmu nanti masalah yang buat pun dosa, yang makan pun dosa nanti itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang, yang, yang, yang jenis Wahabi yang keras ekstrem ni pukul kata aje. Ha, kita kita tengok dulu tengok dia macam mana kalau dia memang buat ambil ke dia ambil satu mayat ataupun kadang-kadang sampai mayat dia tak ada harta pun pergi pinjam duit kat orang pula dah. Sebab apa? Takut orang tak buat dahlong kata nanti orang kata apa pula. Ah ha, padahal tu bukan wajib pun. Ah ha, itu boleh jadi dosa tu. Itu boleh jadi dosa, boleh jadi haram dan kita pun kalau tahu benda tu kita makan. Kita makan pun kita terlibat juga dapat dosa haram. Jadi hati-hati dalam majlis-majlis tahlil ni. Ini naik nama haji tahlil yang apalagi yang 40 itu turun, yang 7 seminggu itu turun 3 itu turun. Tengok dulu sumber harta tumit daripada mana, siapa yang nak buat tahlil, duit tu daripada mana? Dan kalau duit tu datang daripada ahli keluarga mayat atau waris mayat dan dia niat dibuat tu bukan untuk apa? Sekadar kebiasaan ataupun dia rasa wajib kena buat, tak boleh. Dia buatnya sekadar untuk menyedekahkan pahala dia tu menjamu orang makan tu dan dia doa biar Allah sampaikan pahala tu kepada mayat, itu tak apa. Tapi dia anggap benda tu, oh ni tahlil wajib benda buat kandunggu ni Habib dia tak ada pergi pinjam ke orang Dahlah lah keluarga tu baru mati Taulah Mati nak kena dengan kos perubatan, kos pengurusan jenazah pun sekarang dah berapa ibu dah Tu nak kena susah payah lagi buat dan tengah-tengah sedihlah tu Buat lagi lah kena buat tahlil, kalau tak buang tu orang kata apa pula Itu dosa Itu salah Jadi sebenarnya bukan perbuatan tu yang salah Kita tak tahu ilmu dia, cara-cara cara nak buat tu macam mana tu yang buat jadi salah kadang-kadang nah, sembahyang, sembahyang tak duduk main sembahyang je walaupun nampak zahirnya sembahyang tapi berasa aku ni sebab tak duduk. Tak tahu cara. Tapi kalau orang tu dia berwuduk betul, semua syarat-syarat tunaikan -syarat ni sembahyang, itu sembahyang dia diterima. Jadi masalah dia macam jarah kubur juga kan. Sembahyang segala amalan yang kita buat tanpa ada ilmu tu silap-silap boleh bawa kepada dosa. Dia perlunya ilmu kita kita tahu macam mana cara nak melaksanakan amalan tersebut gih okay, eh ha 2 minit lagi ada lagi soalan dia macam orang orang gadang jemput kita datang tahlil kita tak kita tak hadir tahlil apa sebenarnya tujuan orang jemput kita datang supaya tahlil tu ha makan <laughs> Sebenarnya orang tu nak suruh kita sama-sama turut serta di dalam membaca jasin atau membaca selawat, tahlil dan sebagainya. Supaya nanti bahala bacaan itu kita niatkan, kita sedekahkan kepada si mayat. Maksudnya kalau kita sibuk pun kita ada hal terusan, kita tak perlu kita nak duduk dalam majlis itu sambil-sambil kita berjalan pergi balik rumah. Kita baca kulah Allah tiga kali, baca fatihah sepuluh kali, setujuh kali. Lepas itu, Ya Allah, aku sampai lah kepada mayat tadi yang mati tadi tu Yang dia maju aku tahlil, aku tak, aku tak aku tak dapat nak hadiri. Selesai dan kita pun yang suka tu dia ni kalau tahlil nak datang tahlil ni tak nak datang ni mesti anti-tahlil ni Allah akbar sambil-sambil kita bawa kereta kita, kita sibukkan kita ada hal pemanggara kita nak pergi sana pergi sini kita sambil bawa kereta tu kita baca fatiyah tujuh kali ke baca kulhollah tiga kali je lepas tu ya Allah pahala yang aku baca ni aku setekar lah kat mayat yang berhormati tadi yang dia orang tengah buat tahlil tu selesai itu tujuan dia Sekarang ni tujuan tahlil tu Nak menyedekahkan pahala bacaan Yasin ke Quran ke atau Baca kulhu Allah kan tu Yang kita baca tahlil terus Allahumma salli Abdullah sallallahu Ya rahmah rahmi rahman. Itu semua tu pahala-pahala tu yang kita baca kan ha, Jadi pahala tu kita nak sedekahkan kepada mayat Itu aja maksud dia Dan yang bagi makan tu pun Sebenarnya dia menjamu orang makan tu kan Dapat pahala Jadi pahala dia menjamu makan tu Dia sedekahkan kepada mayat juga Itu maksud dia sebenarnya Ha, jadi bukan, bukan majlis tahlil, tu je yang, yang, yang maksud dia Dan makan-makan tu yang maksud dia Maksud tu pahala yang diperolehi Daripada amalan tersebut nak disedekahkan Kepada mayat Sebab dia bawa mati kan Bila dia bawa mati, kita pun cepat cepatlah Sebab kalau dia dah seminggu mati, sebulan mati Kita pun tak ingat dia lah nak, nak, nak sedekah fatihahkan mak opah kita pun kadang, kadang kita lupa kan ha, Apalagi dengan orang yang kita tak kenal Jadi biasanya agak-agak dia bawa-bawa mati tu Maksudnya dia, dia buat tahlil Dia buat ni, yasin dan sebagainya Ah, Jadi, semasa kita membuat Tahlil tu, di, dimasukkanlah Semua segala-galanya kan Pada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Keluarga kita, mak bapak kita yang nak mati Ataupun yang belum mati, keluarga, keluarga kita yang nak mati Sedangkan mak bapak kita, lepas tu khususan Ilah, Kena ada yang khusus lah yang, yang, yang baru mati ni ha. Jadi, semua pahala tu akan sampai Semua pahala tu akan sampai Dan akan, apakah dibahagi sama rata Kalau makin ramai orang, makin sikit Bahagian apa, itu Allah ma'ala Itu itu yang Allah yang tahulah Maksud, Maksudnya kalau kita berceri yasin, yasin, kita sedekahkan dekat seorang Dengan kita berceri yasin, kita sedekahkan sepuluh orang Apakah kalau kita sedekahkan sepuluh orang Sepuluh orang seorang dapat seorang sikit, bagi sepuluh Ataupun kita sedekahkan seorang, seorang tu dapat semua Itu wallah ma'alam Itu ulama pun tak tahu Ulama kata, setengah kata dapat sama kata Ada setengah ulamak kata, dibahagi-bahagikan Wallah ma'alam Itu nanti kat sana yang kita tahu Sebab pahala ni memang Milik Allah pahala satu dua orang yang semayang, dua orang mengaji, dua orang buat baik, yang sama tapi nilai pahala kadang-kadang itu Allah yang tentukan. Ini mungkin banyak ini mungkin sikit. Kita tak tahu. Sebab tu kita baca dengan ramai, ramai sebab mungkin dalam kalangan ramai itu ada orang yang soleh, yang alim yang dibaca tu dia punya pahala lebih besar. Ha, tu kita kumpulkan ramai, -ramai apalagi kalau ada orang yang soleh di kalangan kita kita panggil dia pun ikut sekali ya. Mungkin boleh ah, pahala yang akan dicita-cita tu mungkin tambah besar. Tak tambah besar dan tambah lah dia punya awan ah, yang dicita Cukup Wallahu a'lam. Sambung lepas Apa yang baik itu adalah Allah <S -tikah> Ta'ala Apa yang tidak baik itu sekalaman saya Jadi kita minta maaf kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan Muslimin dan Muslimat Mudah-mudahan Allah bagi kita dapat kita faham Apa yang akan sampaikan Dan kita tanggung majlis kita dengan Kafarah Majlis Subhanallah bihamdika Asyadu'ala illah ilal Astaghfirullah wa'atuhu bilik Subhanallah bihkara bin azitil amma yasifu Wassalamualaikumussalam Walhamdulillah bilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh